<ח> <ח> חג הפסח צופן בחובו מנהגים משעשעים רבים המאחדים את כולנו בשמחת בית ישראל. אך ישנם אחדים אשר עדיין שנויים במחלוקת, החבעת האפיקומן הינו אחד ממנהגים אלו. זאת ניתן לומר, היות ומשטרת ישראל רבות על גניבת האפיקומן ערב החג. כתבתנו עליזה מדווחת יצאה בעקבות אחד המקרים ביישוב דווחת גנבת האפיקומן, חמידת לצון או פשע מתועב? עליזה מדווחת, מדווחת, מדווחת. השעה חמש וחצי אחר הצהריים. אחר צהריים שקט ביישוב דווחת. בבית זה מתגוררת משפחת שמפון. כיום, כלפי חוץ המקום נראה שלו במיוחד. אבל השכנים יודעים לספר על התמורות הרבות שעברו על משפחת שמפון בימים האחרונים. שילה שמפון, בן זכוני המשפחה, בן שש וחצי, גנב את האפיקומן בערב החג וברח מהבית. סבא נחום מספר. שמתי את האפיגומן מאחורי הספה כמו כל שנה כנראה שהוא רכב החי ובזמן שאכלנו הוא נכנס וגנב את האפיגומן הוא מוסיפה עם רותי שמפון למה דב כבל שלנו? למה לא מישהו אחר? מי היה מאמין ששילה שלנו יצא כזה גנב? חסרים ילדים אחרים בבניין! ומה יש למשטרה לומר בנושא? רב פקח שועלי מסביר הפשיעה בקרב הנוער בזמן האחרון זה קטסטרופה כל ילד בן שנה יכול להיות חשוד בפשע בלי בחיה אז מה אתה מציע? אני מציע לשים בגלע את כולם, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לקראת פסח נתנו שיעורים לחג, והוא מאוד התעניין לגבי החג ומנגב. מתי מחביאים את האפיקומן הוא שאל? מתי שותים יין? האם אליהו הנביא יכול למסור עדות? העובדת הסוציאלית מרחיבה. זה קורה במשפחות הכי טובות. רב פקח שועלי מוסיף. היום אתה לא יכול לדעת מאיפה זה יבוא לך? אתה הולך לפה זה פלח משם, אתה הולך לשם זה פלח מפה, צריך להזים את כולם בכלא. <laughs> העובדת הסוציאלית מרחיבה. <laughs> רב פקח <שואלי> רב פקח שועלי מוסיף חלב לקפה. צריך להזים את כל המגל, אה? המקרה הטביע את חותמו על כל היישוב. ומה אומרים השכנים? אתם עשר, רדיו תל אביב, וואלה אתם עשר, אני שומע כל הזמן באוטו בכל מקום שקולטים. האמת בפיצה מתי ברחובות לא קולטים כל כך טוב, אבל בכביש הקליטה חלקה. ומה דעתך על משפחת שמפון? משפחת שמפון? זאת המשפחה עם אנשי משפחה הכי מוזר ששמעתי בחיים שלי! שמפון, שמפון, נשמע כמו תכשיר היגייני או משהו כזה. שילה, כאמור, ברח ולא נראה עוד לעולם, אך המשטרה וקומץ ידידים עדיין מחפשים אחריו. כל מי שראה או שמע משהו על מקום הימצאו, שהתקשר מיד לתחנת המשטרה הקרובה, וזה תיאורו. ילד כבן שש, שחור שיער, עיניים חומות, יורק לצדדים, ולמעשה הוא נראה ממש כמו אותו ילד קטן המדפק על דלת משפחת שמפון בלילות, שילה, תשמע לי, נחזור הביתה, לא נעשה לך כלום! נכון. הנה אבא, הנה אבא, אני מתגעגעת עליך, נכון. וואו! לי, תחזור הביתה, נפתח שולחן, נעשה סדר, נאכל את האפיקומן, בלי נכון. לכעוס, נכון. בלי חגורות, נכון. בלי מגפיים מברזל, בלי ברזל מלובן, נכון. בלי חומצה זרחתית, בלי ציינית, בלי כלום! נכון. שמע לי, אין לך מה לדאוג יותר, תחזור הביתה, לא תרצה לברוח יותר. נכון. גם לא תאכל. ובכן, אור החג דולק בבית ישראל בימי החג, אך יעברו ימים רבים עד שיחזור וידלק האור בבית משפחת שמפון. קנליזה מדווחת, מדווחת, מדווחת, המחזירה את השידור לאולפן, לאולפן, לאולפן. היפופוטם! שלוש שניות על איפה אפשר למצוא קטעים נוספים של היפופוטם. באתר היפופוטם, co.il. אלה היו שלוש שניות על מה שאמרתי קודם, ביי.